Видимі і невидимі явища свого часу подолає Дантові коло самоочищень, утвердження своєї особистості. Він по вертикалі пройде крізь усі суспільні прошарки, від зневірених усьому львівських повій і п'яничок до безсмертних ратоборців, які грудьми зупиняють ворожу навалу. Його характер ніде не втратить себе, а лише згартується для великої мети, для наступних подій, які вже дихають в обличчя його батьківщини. Інший образ Іваш Карогатинського ватажка оборони замку, цього маленького острова народної волі, який кинув виклик можновладній шляхті, якщо Арсен проходить крізь чистилище Своїх сумнівів, то і важко. Це характер моноліт. Зліплений, а точніше, висічений з однорідної брили. Бути б йому пересічним володрем своїх Олеських земель. Правив би він ними демократично і навіть далекоглядно. Однача сама історія, її драматичний злам ставлять і важко. На саме вістрі події, і він гідно виконує свою місію як воїн, як державний діяч, як людин. І важко існує в повісті, ніби двійник-антипод Давидовича. Вони наче пояснюють один одного. Трагедія ворожої навали на рідну землю робить з першого витязя, а другий скочується у в'язке багно зради. Такий авторський вирок, породжений логікою самого твору, гинуть відважні оборонці Олеського замку, що був значним осередком боротьби народних мас проти шляхецько-католицького понаволення русських земель. Але минають роки і спалахують вогні повстань, і такий же простолюд, який виступив під керівництвом Івашка Керогатинського на чолі з Богданом Хмельницьким, здобуде перемогу. Долі своїх героїв Роман Іваничук осмислює на тлі широких історичних подій, де глибоко простежуються соціальні, політичні та психологічні риси, дипломатичні шахрайства королів Литви і Польщі, Продажність правлячі верхівки місцевих бояр, воєвод, так княжичів. Поєднання цих сюжетних ліній створює картину всеоб'ємну, достовірну, художньо переконливу. Коли читач ладен був повірити в те, що Черлене вино твір, який розкрив перед читачем усі творчі можливості Романа Іваничука, що він, його зрілий пік, вершина його мистецького досвіду, з'являється роман «Манускрипт з вулиці Руської», 1978 рік. Критика спершу ніби здивувалася, впізнаючи і не впізнаючи Романа Іваничука в цьому твору. Спершу здавалося, що письменник зухвало зрікся всього того, що було окрасою його стилю, визначало сутність його світобачення. Мабуть, саме в тому і полягає творча неповторність цього письменника, що він має здатність щоразу самооновлюватися. В кожен твір новий роман Іваничук бере лише те, без чого б він перестав бути собою. Первинну самоцінність духовного, Жагуче, істинно шукання і правдиве, одержиме прагнення відповісти сучасникам на неомениме питання «Хто я?». Правда, мені здається, що успіх роману «Манускрипт з вулиці Руської», за який роман Іваничук першим отримав 1978 року премію імені Андрія Головка, що присуджується за кращий роман року, якою мірою належить і всій нашій сучасній українській прозі, яка значно оновилася за рахунок свіжого кемерно-фолькландару.